بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يصدان دې مخکې سورته نو رب العالمین د قیامت درانې ذکر دې او بیان کړو آیا کینځو قومونو ته اشاره او هر قوم نه پس بایان بیان چي کوي نوخه پاکوي پکې فا کان عذاب وي او موږ جما عذاب څنګه او دمکه څنګه او اي ول قد يسرن القران للذكر فان من متقى ما اسان کړې ده قرآن شریف د ایت او نصیحت د فارمو سوچتا چي د دینه عبرت وړاندې د مخکيني کې د قومونو هلاك شو بیان او د عذاب او د دمکو ذکر او بربا دې سورته کې عمره یو آیات بار بار بیان کړي دي په دې کې الله ربکومات په ژبه واغې کې د حالاتو قومونو بیانو دی دې کې د خدای د نعمتونو بیان هغه کې هر حالاتي قومه پاس خدای وای پکی فقانا عذاب و نورو زمو عذاب څنګه دم کې می څنګه نصيحت بقبول کې او نکه په دې سورته کې د خدای سې نعمت کی ورپسی ہوئی اے بنیاد مانو پیریانو کم کم نیمت نا بینکار کاوی دا نیمت دا دا دا دا دا دا دا, دا چا دی. دا کم زاد درکوڑی چونچه اگلوی زاد درکوڑی دنو دا حکم مانا اگلتا سر بس وجوچ دی مخی نیسا کی دا دنیاوی نیمت نو بایان دی آو بے رستے رکو کی دیکی دا آخرت دا نیمت نو رومبيرو کوکی داس نعمتونو رسید کو له قومونو سره تقریبا تعلق اوس پکې د مسلمان سره بیا د کافرانو بیان بیا خیر کې د مسلمان مسلمانانو سره چفره د اخرت نعمتونو بیانای هغه د یو د دې قرآن شریف کې دل تک دې صورت کې فبی علی ربک مات خل روانه اسه کو ولایتونه پکې اتاو یانه نا یو دیرش پکې فوبیا یاله <سؤال> د کومار ته کم کم نیمه په تاسو مونږ ورکه وی یو یو نیمه په تاسو یاره نا قرآن شریف تاریخا او هر چې بکې دی چې یو قیمتي هم خبره هغه سره دی یو یو خپل <سؤال> جمله بار بار ذکر کی دي د اناتونو کې مليدلې یا په روايو پشیرونو کې کل یو کړه بار بار ذکر کی دا غی هر ارزل زیاتی د ته تکرار نه دی ته حبې کی توریز وای یو جمله بار بار د برتا په اړه کوي نو تاسو نو کې اکثره دا سین نظمونو کې دا نو په نصر کم دا سی کله یو جمله بار بار لکه د یو مسلې صورت کې چې یو جمله بار بار ذکر شو دلته هم بار بار ذکر دا صورت الرحمن دې ته د پاره شریف نوم وای دا ولي هر دا انس قران شریف کې پینځه پنجستم سورته خدانه aziledo pe etbar u nawi us surat te د دینه مخ ته نظر او دا ستان مه سورته او نويم دريكم سلام او لیکله قران شریف کې پینځه پنجستم مدینه مون او باځه روایتونه معلومي چې مقام محترمه کې نه نظر شيوي مليو صورت حضور پاک په مکه کې نازل شي به په مدینه کې مقام تو وینو خلک وی جوړ دلته نازل لیکن محکمه نازل بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علمنا الله خدای غلوه ذات چې تعلیم کړي ور کړی د قرآن شریف خدای قرآن شریف قودل نه چاته ناخنه ذکر چې چاته قودل به حضور پاک یا او خد ازکا اغنی یادی چی داگا پواسطه ټول مخلوقات تا اخده د هدایت رانی گلے قرآن شریف بی نیمت تین اخده پاک د صورت شوروم په دی گئی الرحمن محربان اخده علم القرآن خوضن دا قرآن کرده چاہتا پل پیغمبر تا او داگا پواسطه دا اغنی امت تا او دا امت پواسطه دا طول جہان دا هدایت ته پار اخده رانی گلے نو قران یو عظیم نعمت دی دنت د خدای د الرحمن یاد شو دا څنګه وي الله علما الرحمن ځکه دا قران شریف خو دنه د خالص تخله د رحمت په تقاضا ده او خدای پاک سیل ځان لښته دا د فضل او کرم دی دا, دا رحم دی چې قران شریف دې هدايت ته فارواله کړل دی الرحمن هغه مهربان ذات چې نه می علم القران دا خوادنه د قران کړي د خپل پیغمبرتا او د هغه په واسطه دا یاو شو خلق الانسان ویم نعمت ایداره چې انسان پیدا کړلې علمه اول بیان دته ور کړلې تاقد د ګویاې دا خبرو دا د انسان پیدا کی دل کو په خپل لوی نعمت ته ابهدا د خبرو تاککر کوندای او د ویم نعمت ته او خدای د قران شریف بایان مخکې وکړو ځکه د انسان د پیدا کی دولو مقصد عبادت دی مخکې تیر شو کنه او ما خلق کتل جن او انس الا انسان د عبادت لپاره پیدا نه او د عبادت بایان په قرآن شریف کې راغلیږي گویا د انسان د پیدا کی دو بنیادی حکمت مقصد پرکې کې په قرآن شریف ناغه مخکې ذکر کې انسان هغه خپل مقصد پرمکې نه اس نه وَرَحْمٰنَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ اغه مهربانه خده فودنه د قران قرئله نازل کړي کلمات الفاظ ما ما نسيات را تفکر علیږله خلق الانسان د غلوی خده پیدا کړی د انسان علمه البیان دا گویاه تعلیمي ورکړي د خبرو چلی ور تفهونه له اوستار واستینه متونه ټول حیواناتو سره تړاو لري خوده ګویاه دا نیمت خوده پاک دا انسان سره ذکر ذکر داسوم را حیوانات چې ویني دوی خبرې نشي کولې نو سانډا کولی کو شي نو وای کولی شي نو میخانه چیرلې د امون خبرې کوو دینه کې داواله دا فرق چا پیدا کړل نا غنوې خدای کله چې په زمونږ سانډا نه ورانه د چیرلې نه و تور سيزونو سره جپښته خبرې نشي کولې منګ له پیدا بیان ته خبره کوي او خلق الانسان انسان خوله پیدا کړی دی علمہ اول بیان خودنه خودنه دته د خبر چې خبره ورته خودنه دیس په دې محسوس حیوان مخلوقات کی د خبر ولا صرف انسان چې کوم محسوس جهان پريان کوم وینونه نه ملایکی موحسوس جہان کې د دویا ای د خبره طاقت صرف انسان لکه نه اور او دا د دا یوولې نه مت دي خپل غرضونه بیان بین قران شریف نه خلینا بیان ذکر کړي چې قران په تعلیم او تعلم کې بیان ته محتاج دی زه قران شریف تاسو ته کوم بیان نشکوم او تاسو ته نشمویل ته بل تراسه نو کتاب بیان نشکوم نو تاسو رسوله نو دا بیان ذریعہ د تعلیم د قران نه نواره رحمان هغه مہربانخه دې ان نما القرآن خاو د نه د قرآن کرنی دا خلاق الانسان د انسان پیدا کړی دې او تا قدغو یا اور کړی دې د بیان په ذریعه قرآن نشرې شات کې نامه یان په بنیادی د جبم دې د قلموم دې د کتابتوم دې د اشارهوم دې او بیان اکثر د جبې وینا کوم دا غدول وی شو یو د خاص مسلمان سره شو بل د هر انسان سره شو به استاد نعمتونه بیانې چې عام مخلوقات سره تړاو لري اش شمس وال قمر به حسمان نور اس قومه خدای پاک په پا یو حساب مقرر کړی او اسمان یا مسترد یا جمع نه انسان موږ مستر شین نور اس قومه په یو حساب روان دي یو زره ما پم پر پکینه نه راځي لکونه حالا پنوار او پسومه تیر شو کم رفتار کی ولا قدم مقرر دی یاو سیکنډ فرق پکې نه راځي امه د خدای داسې عجيبات سيزو ندي چې دنیا کې د دنیا د انسان مخلوق تک ګوره جوړشي وې ستاسو د خدای انسان چې اوس جوړ کی ماشینی نو سمدغه ځاړه شي پرزي سست شي ګړې سمره دا پرزي سست شي پکی گریس چی تیل پکی چی سفو یکی داخده مشیندی دوانا دنور آسپومه نه گریس باردی نه زنگ اخلی نه پر افتار که پرقرامی نو اس شمس و الخمرو بین نور آسپومه زکی یادی چی دی سر در طول جهان تعلق ده کنور نوی رانا با دا کم ده نو آنکر آسپومه نوی نو ده گلونو که دا خشتران گونا آنپا دیمی اوکی رنگ و خند داد آسپومه سری دا با کم ده ا کڼ ورن نوینه موسمو نوبسنګ باندې ده او کدی کې حرکت نوي ګرځیدنه نه هنوار بوالا ر اميشه ورځو قتل شي مو یا با اميشه شپه نخوده ګرځي په داسه ترتیبي ګرځي چې اړي پکې راشي چې می کوي نه مران کل جریکي کل راني زديږي او چې کم مدار ولا جوړ دي هغه کې قسم نه دی یو یو اختلاف نه ناز دا کومه حسیده چې دا دا سه حساب باندې لګول دي چې پر په کې نه راځي نه ګریډونه ندي نه چرته پاور سټیشن سټ چلارې نه ګریډ سټیشن چې بجلی ور رس نه تارونه رسیدنه ما شوم سوال خامس په مې دیر ویني مرد دې کدي باندې ټو نظام روان دي دنیا موسمون بارانونه شپې لهځ نه نووس په خدای پاک به اسوام ایا حساب مقرر کړی دي وان نجم والشجر و یسنان او بوټي اونیک مسخر دي د خوره تور خوره ته سر بسجود سر بسجود هغه د حکم تعمیل <سؤال> او سنا صفتم غويده کومو پنه پی بوټه تا ګور ان چې بوټه تور او خصوصا هغه بوټه دا زیلدا الله کافر tore فرتاکی یک یا کدوتا یا ته دا شټکی په پاکی روزی لری نه بلخته تزان نو سي دا دا سو بطه زان ناتاو کی نا چلورتا سوخه زیلیم ندلی دا مروب دا, دا سو پا مزا مزا خیجی لرن دا تود سانگی لاز. تا لاز لازون او اللہ پیدا کردی ځان پا آگا لازون او داسې خیجی دا بس پیشو او اوش شجر آمون یس شدان دا خدای دا خدای دا خکم تابیر خدای ته پسج دا دا خدای دا خدای دا خکم مصخر دی تابیر بټو او نو سره در ټول جهان باندې لخت آوانه پیدائش بیان د خوده پاک دی انسان بیرته ګویاه ز تا خد بیان نه په بیرته د ژوند تبدیلی ځوان کې دل بډا کې دل قصیدن دا زمانه بدلی دو باندې راضی نه داغي فنور اسومه نظام نه مې د ژوند फरक د پاره بټوونه خدای ذکر بټو کې تورې قدم پر آونو کې مې ویې پر چکم اونا میوان لری میوی فیده ده و چکم او میوان لری نو خشاکا و لرگی قیمتی ده دا شوی نو لرگی سمره قیمتی او دا صادوان اس قسمه میوانشتا نو پاتا صور روپے پر قرسی او چکم او میوان لری میوان دا چارا پارا دا اونو مون تاجد نشتا زمونگ حاجت تونتا و النجم و الشجر و یس شدا خدای ته بسره سجدود بس کو سماعه اسمان خدایو چتګنه اسمان سره د ستو ته مقیده موسمونو د باندې او همدینه انسان د پاره د خدای د په فکر ذات کی فکر کول او د هغه لوی والي د پاره یو لوی نخيدي ما اسمان چتګنه او د عالمي نظام خدای اخیدو یا نظام د مدن بینه س تنه د عادل خدای په یم کړل خدای یې انصاف کړم اسمان سره اس خصمکه په کاریزمکه خدای راستو ذکر کړل د اول امانو هغه منځ کې د عادل او د انصاف بیان دا ښی چې د اسمان ازمکه خدای په یو خاص نظام جوړ او دا, دا نظام خپلم خدای دې ریکړل او تاسو نم واړي چې عادل مقایم ساته ذکر په عادل او انصاف باندې زمکه او اسمان ولاله کله عدالت <سؤال> او انصاف ختم شي ظلم شروع شي به بخود له ټول <سؤال> جهان ختم کوي وي بادشي د کفر سره پاتې کیږي چې کله ظلم سره نه پاتې کیږي نو سماع عرفه آسمان خدای وشکړلې او د المیزان اخې دی یو نظام معنا الله تطاو فالمیزان تاسو ته دا حکم دي چې سرکشي و نه کوي په عدالت او انصاف یعنی ظلم نه کوي خدا عدل انصاف خوبتطلع کی زیاد رازی حدا مخلقو دا طلس را تعلق ته مخده اطلع بالخصوصی ادئی واقیم الوزن بالقس برابر ساته طول پر انصاف صرا ولا تفسر المیدان کمی مکه په وزن یوم اثبت جمله دا بلا منفیده وزن برابر ساته کمی مکه ایپا دا بلد آغید اپارا ترکید دی چالسی ورک راک راک را که برابر که دګدی سره ما شرف لرلی سار میچا سره خبرو کو دا کال کې نه کالج یاره فاده پانا فسان دي نو چې سړې په پټماچی پزور امتحان پاس کی پرچی ته مخته نو دیوبه ورته ستو چې حاكم شه وزیر شه دي بنوم زدا په مخکینه دغه ما په دې تاریخ راغله د چټګي دورې کا زکه په شیوه په تاګه جون دابا د اخلاقیات ترې دا تعلیم په دټو لو محکمو مورده زکه ټولې محکمې د دینه جوړې ته وزیر دغه کې صباح خوېلې کټاندار دموکو او په ټوارې يوم دیم وبېسکی وروستو هغه ټول هغه په چې تعلیم خراب شو لکه مو دورت ټول محکمې مخرب نازک داوی د دا مستقبل معماران ان لله صارې په سکزان أنا که په کانسټریټ ټیکټونه مورته کې وینه ورته د ښاډې ټیکټونه کومه تاسو به بس بودري تاسو د ورځې نه مونږه صارې ورکېټ پننټې کې نی پیسې در سره نه به مې خبره مو چې کینټین تلاشې ته بناستې پخ پخ پخ پا, پخ پا. دا کور نه تیرارون شي نو دا د داغونو د اورنګزی بادشاه ځړ ټوپې دی کومه د ګریخي ام پس کې در سره پېسی در خلک وسې ټولې مرکبي خراب دي ځکه چې اوددينه پسو بیا انداسي خراب دی دا یاد لري ځکه مخکې چې مشرانو سبق ویل نه دومره کار دي نو کې فساد نو نه داږي کې معمولې کمزوري ونه هغه محکمو کې لګ سر دی لدې نه پس یاد لري لا پس لا پسو بد خراب خلکی زمو حاکیمه قران شریف می مخه پرو زکه چې نظام تعلیم د خراب د بدمعاشه امتحان نشته تماچاګ دو په زور دا, دا کوم نو وزړه او استادان مر سره دماش نو دا چې به په دای مهکمه نه پاتې ده کار نه چې پاتې پټاګي او استاد سره ژوند په بدمعاشه تیر کړل ها ستر اقتصاده درست درز نو چې دا د مستقبل وزیر شي دا گورنر شي دا تنیدار شي دی په چا چارمنو ما سې کوي به قسم دی چې بس خوځینه کې نه چې کم پکیدار اميان نه ځ دومره اخلاقي معیار خراب په پاکستان تباه شو د تعلیم ته انتباه 5% پیسې په تعلیم پرټکی یعنی نیمه خزانه زمونږ دی په تعلیم او دا غي نتیجه صفره اِنَّا لِلَّهِ وَالْمَعَلَيْهِ صدیده جڑاوشی خدایگا پیسی او دا بچی دا سوک تی خراب شو ختم شد حکومت تی بی زوگان جوڑکو وی ٹوپونا و اخیر کرتا و او لیڈرانو تی بدماشا جوڑتی خبره خبر ختم باد باڑا مجرمان دی لیڈران مجرمان دی حکومت مجرم دی زکالکانی تا باگ دو طرفا مننا لله ومن عليه دا دا مستقبل کې زمو نه مېماران نو خدای وای او اقيم الوزن بالقسط طول بين ساق قائم سنت ولا تحرف الميزان كما مكاي په طول کې والارض وضعها الانام خدای یعنی عادل باندې نظام قائم دی چې ختم شو به ونه نظام به په فساد اخلاق ته او خدای مکه جوړه کړي د نپاره د مخلووقاتو خپلبان انسانان موسیږې حیوانات هم ک اوسیږي دا, دا تون اام جاندار سیزونو تهي خدای ځمکه یخې د پهې خپل ځ ک یعنی جوړه کړي د په یو خاصتهنا لام دپاره د مخلووقاتو پا کېحت نخلو خودی خودی محبی محبی محبی محبی محبی دا لاکما کې ما خدای ويفا کې ه ک قسمه میوي پیدا کوي پاکي ها میته چا اکثر دا ډوډې نه پس خلک خوري وان خلک خصوصا قجوري قجوري عربو کې یو خاص ميونه خدای پاک دا یاد بل قجوره کې دا کمال دي چې هم میونه هم غذاره هم دا ډوډې کار کوي چې څو در سره نه قجوره او په دوس کلي مخلاص عام میوره ام میوه کې هم یو ځکه چې وینې پیدا کوي خو څیزونه پیدا عام دا خدای شاند وګور چکه ما علاقه کی شګه دال تک خجور پیدا کی حجر داسیت چې ګرد صافه اود شګمل کی په خوا کی پډوړې کی شګه په بلوچستان کې ډوړې فر ډوړې کې بشي پا کې فن محسوسه یا پټیر اسم خان کی اپبن وکړه دګه سلیوی خوري نو شګی پکی دا کی عاشق ګرد په نقصان کوي او خجور چې فرېو بور پسس کې خدای په ګرد صافه د شګی او بجی دیگر از ترگوانی اثر ورده که او دی نجد کی راندم و لیان دیر دیو خلق دی ریاض کی نجد کی سودی آرابو شگلوڑی علاقه دی او بو که دیل و اثر هم دیو دی شگلوڑی او خده او رتا خجورا پیدا کنیم او او ای ون نخل ذات الاکمام او او ای خجوری می پیدا کردی ذات الاکمام خاون دی دی جلی کم او د پاتاسو دا پونچته قجور دې د لري دې باندې یو سپیننجلې وښته په واسه. هغه جلې وښی علاقت کې داسي بوداوته روزي شاوونه. نری نری سانګي روزي هغه پوري بچن ختی هغه به قجور شي ګټه. نو مخ کې دا داسي په یو سپینه کس وړې ان سپینه کس وړې وښی د ارډ کې کولو شي. ونه خو او خلک ورته پچې د ریسه مونږه افسده کې قجوره ته پچې ته لري پنا غزينو کې چې قجوره لګي یان تشې دی د باغونو یوه پنا پوره کوي وان نخلو ذات لقما قجوري خاوند د جلوه پیدا کړی دا کوم د ری جنر وال حبز العصف والريحان تاسو له دانې پیدا کړی دی غالا ذل عصف بسبه پر جلې خپلګ هذې را جلې دا حبس په خصوصي اې ځکه دانه خو زمون غذانه شو، هغه بوست د چاغې دا شو، د زمون د سارو یوه. زه د دانه خله په دې بوست په دې جلا کې پټه پیدا کړې. د ماشینه پټه یې د ماشینې پټه یې د چنجینې پټه پاږې کې هغه یو کووري محفوظه. هغه دې تم سوچو کو. چې تد وړې دانه مخړې، هغه سوچ کې چې دانه مخړې د سنا جوړه دا دانه مخړې ده نهونه. هغه نم دانه قصې نه دا قدرت نظام تبهیران شید شیزا ما دا دوڑی دا پارتون نظام رواندو و الحب و ذو العصر دانی دا بوسو والا عصر فانو تم بایشنو تا و العصر دانی پتی پا جلو کی ریحان او گلونا ریحان کشمالو تم بای هر کس مکشموی گلتا ریحان لیزق تم بای استاسه ده پارا مېرته سمره پیدا کړه او انخلو ذات الکمان قجوري د جلو عالم پیدا کړی تاسو نه ولحب زل عصر ا دانه پبوس کی د جلو کی ور او خوشبوې ګلان او ګټی هم استاسه نه پار پیدا کیږي هم بیا یې اعلی رب کوما اے بنی اے پیریانو د کم کم نعمت در افلنا با این کار کوي تاسو کم کم نو بستر کې پټه کې یو نه اهمیت نه یو یو نه اهمیت یا د یو سره داوي چې اخر دا کم دانې مطلب لري لږ سترګې وغواړه دانې اهمیت نه ده دا څه درکوري دانې ځام بچاره یو تاخسته چې دنیا کې چې هغه دو ادامه کړم لېلې حکومتونه تیر شي وي دې اوسمشتو راوونکی په یو کې موندان شي ویری شي دانه ځوړو یا حکومت نشویلی چه قجور زجوڑا آن ازام دچاری قبی ای آلائی ربکو ماتو که زبان پا کم کم نیمتونو درق پل با انکار که انکار با تاسو اے بنیادمانو پیر یا خلق الانسان من صلخان بیدر تا سر مخیو خود پیدا د انسان یعنی سر دا انسان چې آدم علیہ السلام دید من سوال سوال د لحنه ل خپيله نه د ماين ش هم خټه په بوکي و دې ل خټو خټه به سوال سوال د لحنه چې به کلاک ش وکړ په خار په شان نه کیږي دا, دا لحنه بین انسان شکل جوړه دا مال سلام زه عارفه م خته یو فرد وادي نه مراله ته یې ییک د اوګو او هغه د پلان انسان جوش وادم علی سلام نو پسبه که خټه باندې اول خټه کوشته وړېره نو دا نباتې ملایکو سره جوړ نو خټه چې یو سست جوړ کې غوچینو هغه بلک شي او لخه چې کلاکه شي ټنګا کوي نو ګټې په دې ورونه کوم نو خدای انسان یعنی اول انسان آدم علی سلام ما پیدا کړل د لخ نه خلق خات چې به په شان د فکرې او پیدا کړې ما پريان نیماره د مننا د شغلې نه اور ما نه په جز جز اعظم دا په پیدا کېدو کې اور دی او د انسان په پیدا کېدو کې جز اعظم خو نه پريان له اور پیدا دی نه سامبه کنه نو څنګه دی موږ دې دې دا ټول ډاکټران او دا وایي د مخان د ګندګونې پیدا دي تاسو لیدل هیڅ څنګه پیدا کیږي بنیاد هم د دی خیرې نسپګي پیدا کیږي لیدل هیڅ څنګه پیدا کیږي څنګه به aran چې سره د وړو کې سره کیسونه سپګي کم نه نه د پکه قدرت نه خورونه کټمن جوړي خورونه چنجي جوړي مچکینه او دسمه چې کی اغینه چنجی جوړ شي ودلا کې کینی په میوا اغینه سټ چنجی پکې پا راشي پاسو کې کی بودل کېنی بینه ولا خوده پیدا کې انه ځم نو خوده نساند خټه نه پیدا کو پېریدا ورنه پېسنګ پی. پیدا کو مونږه مونږ په خله خې دې نه خبرو خبر. تا کې وینې سنګ جوړېږي ته خبره لا نظر کې څنګه جوړيږي تفهواره نه دغه خزہ کې پی څنګه جوړيږي تفهواره نه نهه تھاو مې خشنه غي او پوری من شین د غو کوی شاوته او دړې پیو دا څنګه تی جوړ شو خوده جوړ مخمه کار نو خلخ انسان فرې انسان پیدا کړی دې من صلفا د لخنه کله ښه سبب اشان د ټیکري شو وخلق الجن پیدا کړی د خدای پیریا پیریا او شیطانان یو جنس نو جن پیریتو او شیطانتم خدای پیدا کړی د پیریا او شیطانان مماره زممنه د شغله نو یاد خالص اور په بینه یا نه ای رب انسان پیدا کړي د یو لېنه مته اوبه د هټنه دومره قیمتي پیدا کړي د یو لېنه مته او دا او رن نا دا ناشنا مخلوق فیدا کی دل دا یولی نعمت دی او فبینید یا علا ربی نو دا کم کم نعمت ناشکری با قویتاسو ای بنیاد ماان و فیریان رب المشرقین و رب المغربین خدا پاک مالک دادبار و مشرق خوده دون مر پریواتی دیو دون مر راختی دلی دورین مر پریواتی یوزی دی دی جیمی بل دیو دوړي دمر راخته دو یو زيدي د ډوبې دو بل وی. دا مشرقيانو یعنی مشرقيانو مینس کې ټول لاله، اګه مغربيانو مینس کې ټول لاله. وړي کین مرته دی ګښت راخې دي چې می کړي د دې ګټ. وړي کې هغه ګټ کې پروزی چې می کړي د خپل. دا د دې دا مالک سوکته، یعنی دا نظام ځم چې دا وکړم. کله د دې مر په دې راطار کې دا جوړې نه وي لا کووالې نه بیا خو موسمن نه بدلېد. د نور امیش په یو مدار ګرځېده یو موسم نو نور کیراوي اللي دی په نو یو نظام شيږي د جيمي کیرا نه بوزي بل ځای ته نظام بدل شي هدي مالک سخت هدي چلون کې سخت او رب المشرقين مالک د دبانو مشرقو دي او رب المغربين او مالک د دبانو مغربو دي دا ور یو جيمي پدې نور پرې واته او دو باندې پر خو ناراضي د موسمونو دا ستاسو د فکرې د پارا دی زه کومې چې مین راځه فمصالمه غراونه همیشه اورې وي د جيمي د نعمتونو نه خبره وي جيمي کې د خپل مزيده اور د ګرم बिजلې د فراګونه او کومې چې جيمي وي همشن د وڑی د نعمتونو د اووره د فریج فرجونو نه اود یخو شربتونو او یخو انګانو نه له ع کو د کم کوم م دپ نه به یا زمان او پیانو تا سمونشي کم نه بهمون کېي ماه پبحین خ روان کړي دي او د ق تقییان یو ځقیږ په بعض ځینو کې بانا همما برز خو همان کېې خدا یې سمندر پیدا کول که سمندر وبو مشکله هه آرام ورشي چې خدای دا دریخ باندې دا بالا پکې رقم زاینا او خوږي بو خدای سامنے شکه با زینو کې دا فاګ دریابو نه دي سمندر تپروزا ټون دریابو نه سمندر تپروز دې بنگال کې بدري زینه دا سې دي یو فوق دریابه هغه سمندر تپروز نو سمندر چپا چی پیرا شي نو شپږ ملیوملیا شیل ملیه چپا زی ترافه نټرخی به دې ښکته شي نټرخی په کوګو کې غړې کې نو په کې پټ را کوږي کله دا هوغو چې دا نرم سيز دي چې هوا چولې ګرځي نه په غړې اټرخی به دې एकदम لرن شي را ډکه فږي دا دنیا کې هر دریا په زینو دا قبلین نور خاطه تږي یا د قطب نسویل تږي او دریای نیل التا دے ازا سویل نا پر آرواں دے دا حبشی دا زنجبار دا غرون او د نجیری او دا نیجر دا غرون را غلی دے دا سودان کی یوزیشی بید دا سودان دارالخلافیتا خرطوم بوید خرطوم دا عطیب پوزی تاو دی دا دا دریا بدا سراغلی دی راغلی راغلی یوزیشی بید ام پیمیند کلوی خار د خرطوم دا سودان دارالخلافاں دا به ته لري دولت یا لسميله د اګوانا سم دغه پاګري خو یو سپين دی او شين دی فرنګي دونه ودا که څن تر واني مينسکي کيرخه ته یو طرف ته سپين ول طرف ته شين به مصر ترانه له مصر د کتاب پد نو مصر ته چې داخل شنه ای په به بجلی ګر جوړ کړي د اسوان باندې او پاریز ورګونه کړه سمکه کی به سکندري تراغلي سکندريا کې به بحيره روم تطروسي نو دا دادوان در دا یعبونه سپین او شین نا با یوزیکی خورتم که روان بای یوزیک یو شین او سمندری دا تراخت پاگر دیر زینو که دی او با پروزی سمندر با پیرا شیمتی بیق که دی نو مارا جل بحرین روان کردی دید با قسم در یعبونه پاگه و تراخت یل تقیان یوزیکی گی و بینه همه بردخون پامیند که بی یو پردهی لا يا بغيان چې نوړي یو بل پر د پکی خړې جوړا کړې ده باندې ایګيان د نهمه تونه د او خاګه او تراخه نه د چانه مه تونه نو اي بنيادمانو پريانو د کوم کوم نهمه د رب العالمین نه انکار کوي تاس ناشکری به کوي يا خرجو لو لوال مرجا د ريابونو کې فراق او اسکا کو د جن په نظام ده او خدای یو خاص نعمت هم یادوی یک قسم ده که دا تراخت در یعبونه نو دا او خواګو بتلی نو دا او خواگو بو که خوی لختی و گندی دا جهان با دا بدبوی نمرو نو چې څومره دا سخان علی طولی پروزی سمندر تا ختم شي او داسی ترخی خدای پیدا کری چه دا جهان زناور دی اغیر که کبان دا سنگان امره کبان دا دین غک او قسم فشپک زرق قسمه مخلوقات تی پا در یاد دا په طول اسی دل کې دل ساکی دل دا پا طول او بابا گنده وی کدا خواگی وی نخده داسی نمکی نی پیدا کلی چار شي ختموی د دو جهان ټولې گنده گی پوزی سمندر تا ختمی گی نوائی بای من یخرج من همال والمرجان روزی در ادبارو سمندرون مرغلر او مرجان مرجان او قیمتی دانی اندی سرے شاخ مرجان او دانی هغه دا سکرنی دی چې د سانگ په شکل کردی دا دارو کم لگی پا دیک کالو کم لگی تسپو کم لگی مرجان شاخ مرجان او مرغلر سپیوی تا سر پا سمندرونو کی مرغلری قیمتی مرغلر خالص اسپینی دا سرنگی لکر لکه جا دا گئی ون دی پکي چا پلي پکي بازي پکي توري برګي سپينه دا قيমতি كارني وي خدای پاک په سپو کې پيدا کي په سمندرونو او يو يو کې دل تني بحرين کې فرسي کې په سعودي عربو کې فرسي دا ښخوار مونږ ندي انتظارګران سره پرتي مرغاله لري نو يخرج منهم ما له ولو کراچي ته لړيا جديده جدکې بازي بنگلو کې ياده سمندر په غاړه باز نه ارې په کې د سمندر د مختلف غټې سمندر کې ناشنا ودې کې گیچان غټې څنګه یې درځه لکه دا کورغندل چی په کورغندل په شان پانی وي سبا بل شاردې داسې مفلوقات په دې سمندر کې د بعضو سيزونه چاږي س په خولي نالي په پنځوالي د دې غټو او د سمندر په شان یالا واره په شان هر غرش زونه نو د کارنو تیسونه په سمندر کې غټيږي ونی او کاري غټه سانګي ګلونه یې پکې نو کراچې په سمندر په جاده کې وینه په ششو کېږي د سمندر هغه څنګه ناشنا قیمتي زونه یې پکې نو خدای په خپل یې خرجه منو روزي د دې ماڼو پس مو سمندرونو نه مرغله او مرجان او مرجان لا عربو چې کوم سيزونه بيجندل خدای ورتاغه یاد وي اوس شناشم سيزونه روزي سمندرونو په بیا یې خدای ته څوک یاد کړی کینی پټرو کومه قیمتي شي او سمندر نه روزي حیران نشي چې خدای او بو کې تل کمږي نه دي په پونحکته یې سلوور زرا پروته زر 15000 شپک زرا پروته نه تل روزي ربैया عَلَى, على ربكما تطق الزبان د کم کم نعمت در کار کرے اے بنی آدمانو پیرانا و له الجوار المرشان د خدای په حکم رواني کېشته لړې جګي هاس کې د سنگاونوالو اون شاتمان د سنگاون او د بادبانونو والا کلالا په په سمندر کې رواني کلالا لقد ليغرون للی جزن وللی کشته رواني دا نظام د چاره دا خدای نه مپتی چې تاسو دا اسانه د پاره دا نظام جوړ کړل ولهم جواب دا خدای په حکم رواني وکشته علمن شعاب د سنگاونو والا وچته دا بذرو با چې البحر په سمندر کې کله عالم لکد برونو هم ایانا ماتو تطکذمان نو دا کم کم نه مات در حق په نباتاس انکار کاه اے بنی ارمان افریان یا نه مات نه زه په دې نه مات نه صلی الله تعالی الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى الہی الطيبین و انا اصحاب اجمعین پرومیا تا بیان کی ویل او الرحمن کی رب العالمین د نعمتونو بیان ل رومبير کو کہ دا غنی نعمتونو ذکر د چرام د دنیا سره تعلق لري له الله تعالی علاوه دا, علاو دا یو نه نعمت مې دې مینسکي د قیامت منظر خدای پاک بیانې مې څرګرکه بی د مسلمانانو نه کانو د خوشاله ذکر لري جنت عام بحث کې د قیامت بیانونه لکه د دینه محکه صورت کې چپرې یا آیات د مقرره ذکر کړکړو فزوق عذاب و نظر فكيف کان عذاب و نظر وانا قلی اسر من قران ال ذکر قران من تکل نپیند قومو بیان ده شاندل تقریبا د مختلف نعمتونو نص یو دیر شکراتا د آیات لره پکوم نعمت دکم نعمت نه بیانکار کو دکم نعمت نا, نا شکربا کو اے بنی آدم او پیران ها مخکی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کله من عليها فان هر اسوک چې پدې مختزم کیدی فان دا فانی کیدونکی دی اياق قاول ربک باقی با پات کیږي ذات طرفطا ذل جلالان والاکرام چې خاون د لوی د عصمت او د احسان او د کرام دنیا باندې چې دا بتول ختمی مانه نافطنی فطنیږي با یا با تل الحقیقت څه 600 تنری تعالی ها زمیره از مکه تراځي چې مخکې ذکر شې ونه انرضو الله تعالی زمکه علاوتول کائنات په ختمي خو خدای دلتوي کله من علیها فان tega خطاب ده انسان سره ده اده بنیادم تعلق د زمکه سره ده مدد دی مخلوقات د زمکه ورته خی چې کم دی خپل استروږي نو ټول مخلوقات چې پس مکريده مختویي همغه هغه ژوند مرک باقی ما پاتې کیږي زاد د افتار پیغمبر ذل جلال چه خواند له ايدي او لکرام او له احسان سری سری له عزت ورکي احسان او عامو معنا خدای د بخاري شریف کې الا ما اريد به وجلا هر عمل و پاتې کی چا یې که مقصد د خدای رضا وی مخاریکی کتاب و کے نام آن ہے ہاں فرمایا اے اعلی نو دا کم کم یعنی دا وجود چپره درکړل دي او دا خدای د لوی سره تاسو سره احسانات کړل دي دا لوی لوی نعمتونه دي نو دا کم کم نعمت نبا انکار کوي تاسو اے بونیا زمانہ په ریانا یسالو من فیس سماوات ولم خدای حلوی ساتي چې سوال کوي دا دنا انا هرغه مخلوق چې اسمانونو زمکو کې لري ټول خدای نه سوال کوي زمکو کې په خود تاسو مونږه ټول خدای تاسو سوال کو ما ولوي هسته انا وعليكم سوالونه دي دا خدای شو دا کوي د خدای حمد وایي د خدای سنای خدای ته زارقي دی ذکری دا خدای رحمت او احسان مو لري نو اسمانونو زمکو کې چې سمره مخلوقات دي دا خدای ته محتاج سوال سوال کوي خدای نه څوک په ولي کې سو په زبانه حاله کله یمن خدای اعزازته کله یمن هو په شان روزانه په پیاو شان کې کار کې یمن نمرات هر وخت دی هر وخت په یو شان کې یو کار کې څوک په مونه ښت تکي سپور تکي چاله رزه پورکې چاله چا باندې کوي سوب جم دي کې سو شان یا رخوا خامو نو یو خدای پاک هارو مستي پيو حال کړي ايو فين کړي ايو خان اکر د خلپ حق د خل د ذات سره مناسب نو خبي ان يا الله ربكم ما تكذبوا فكم كم نعمت درق بل بتا سين شنا شکر او سيغو انکار به کوي اي او پيريانا سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا تَقَلَانَ فارق بشوتا سوتا اے بنیادا ماو پی ریانا نا خدا پاکو لا شغلو شئون عن شئن بخاری کیوی سنو خاسبو کم تا ده معنى دادا چه تاثر بایسات کتابو کم خدا خدا سے ذات نده چه یو کارکینو بلنشی کولی وده دیسه معنى دادا چه زن بدر تفارقو ویده عربی محاولا یو سڑی فارغی اومو یو دریگا زبازان تا تفارغ کم یعنی در سر بود گورو تا تبود ریگا متوجیش او خدی پاک اوم سر بود زمون پچی بود زمون په مخاور خبرې کوي بنی آدم چی پک مخبرو پیگی پاک پشان مر سر خبری کئی سناخ رو خلا کم من بذر تفارغ کزان ایو اسخلان ای بنی آدم و پیران او دریگا زبار تفارغ شو یعنی ساب بذر سرو کم نکه سره چاته یو طریقه زما تاسوان هوښگار حقیقت دا نشي دا لا قیامت منظر خره یادي دنیا کې خو خدای پات څلاري زفور کوي چا باندې کمای څوک بادشاہ کوي څوک ذلیل کوي قیامت پرد بادا خبرینی یو حساب به مې مصنف ورو غلکم ان تو به یو تو دغې یو کار ستاسو ته مې نه دا منته ختم شي علته د رېزه کوم مثال نشته د جون د ادم ورک مثال نو څنګه خبر ولا کوم یو اټقانا اټقانا بنیادم پريانه ننته اے دو مخلوقا فارق بو کوتا ستا ز اے دو مخلوق کم کم نعمت متا سينکار ک کم کم نعمت ته چې انکار کړی داغه صدا ورک او دې دا بیانم د خله نعمت چې تیو يرولې د مخ یو سړی کوي دغه داسې روز راتهونکې دا دا ور سره ده ښه نه یو سړی ته پدی لار رمزه دی اجنهه پرتا دا ور سره ښه نه کوه باندې یو تا خو دا سام نه ورساو دا کار مکه اوس مری پرو تیوب دې پوری د بجلی را کوتي مور او شارګ بازار کې نا ور سره ته سام نه ته بي علي ربكماتكم امام خدای تا د خپلې نه خبري څنګه به تاسو ته ځان فارښت کوم نو دا یو لوی نعمت ته د دې دا بیان دا کوم کوم نعمت ناشکریبہ کوي تاسو ای بنیادما پیریاڼا یا يا ماشر الجن والنس د قیامت پر ورځ ته خدای وای یو سم حکم دی یا ماشر الجن والنس ای ډلې د پیریاڼو د بنیادما ای قوم ای ډلو این ان تنفضو من اطفار السماوات غراب کوسم وسوی چه اتخته اوزه دا اطراف دا اسمانون اوز مکنه خنفضو لاغ شک اوزه دا اسمان اوز مکنه زما دا بادشینه که وطیشه این اوزه لا تنفضون الا بسلطان نشه وطی نده نمگر پا تاقت او تاقت در سرداشتنا اگر سلوزه نوم د چا سه تبازه خارجه تلاله دا خوده بادشینه نو دخله د باڅن سره ورته دی ځکه خدای وو انت زمو پر د ست قدرت دی زماد اسمان لاله او د زمو کې د پورته خپلې کیږي کنه خپلې د اسمانه درچيتي کنه مس چکناو شي مو وګیرئ ترته ورتیش شو چې څنګه دنیا کې کېږي قیامت هم به تا را وې به د تختې دو دارکته نه لګي څوک به د زمو تختې یا د اسمانه یا معاشر اے دلودہ پیریاں نو د پونیا دما جن پره مشک ذکر ک ذکر جن کی بضا ہے متا خد یاد ته مخبه ور تو کو تختی دی شو تخته تختی دل بم پتا اتی ودا کا طاقت تا سرستان وال ان ثواب ی ا دمانه ان استقاط من تنفذ کو وسمی چو تخته خارجا خارجا من اقار السماوات و لا تطراف الاسمان او باغو چلے جاؤ لا تنفضون الا بسلطان نشے تختیدیم اگر قطاقت او دا طاقت تا سرشتا فبی ای آلاء ربکماتو کل دبان ملکا کم کم نعمت درق پل بنا شکرکا ویتاسو یوسلو علیکم آشواس رالیگلکیگی با پتاسو شوازم من نار شغلی دغور ونحا سولگی فلا تنتصران بی با بدل نشه رشته تاسو انتقام با نشه رشته ملیکی بای دور شغلی بای لگی بای پراتا بای پر اوزخ بی ستاسو د بدل سوک نشتا چی بدل در دلو نواج نویرسلو آلیکوما را خوشی کی گی با تاسو شوازم من نا شغلی دور دا, دا کافرانو سره خطاب په پا منیادمانو پیریانو کی ونو خاص او لگی تکتور لگی فلا تن تسعا دیو بدلن شیرشتی فبی ایالا رب کماتو که زیبان ندا کم کم نیمت در اخبلن بنا شکرہ سیگی نادا ری فکانت وردتن کد اسما فیدن شکعت السماد د نړۍ او قیامت منظر بیان